Allah Siddina wa Maulana Muhammad, wa Alaihi wa As-Sabih, wahtada bi Hadith, wa Sdan Nabi Sallallahu kaum Muslimin dan Muslimat yang dihormati dan sekalian. Adapun pada malam ini, Insya Allah kita menyambung. Kulian Maghrib dengan pengajian kitab Sadun maat. Kita berpindah Ke muka 88 untuk Ambil dia punya poin Walaupun Kita berhenti di muka surat 89 perenggan yang kedua Jadi kita ambil Poin dia Ke muka 88 dulu Iaitu perenggan yang Kedua daripada bawah. Masih lagi kita carikan bahawa tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan Umrah dan Haji. Baik kata pengarah kita, jika ada yang bertanya, lalu apa alasan anjuran melaksanakan Umrah, ingin berapa kali dalam satu tahun, jika tidak ada riwayat. Yang demikian itu dari Nabi SAW Itu sebab kalau kita baca sejarah Tidak ada Nabi Buat umrah Dalam satu tahun dua kali Dua kali Dan sejarah lepas Kita bicarakan bahawa Nabi mengerjakan umrah ni Dan hidup mereka S.A.W Yaitu empat kali Dalam hidup baginda ni Nabi menjadi umrah empat kali Yang pertama Ialah kaum muslimin dan musim kalian Iaitu pada tahun yang ke-6 Lain kerja umrah Tetapi Nabi tersekak di tengah jalan Iaitu di satu tempat Namanya Hujabiyah Tapi Nabi sudah niat umrah Lepas Nabi patah balik ke Madinah Tahun yang berikutnya Nabi menunaikan umrah sekali lagi Sebagai umrah qadat Kerana tahun yang ke-6 itu Nabi tidak sempat masuk Mekah Cuma sekadar pakai ihram Berniak ihram Bertolak daripada Madinah Sampailah ke kebudayaan yang tak masuk Mekah Jadi itu adalah dipanggilkan umrah yang dikerjakan kaum muslim masih lagi meninggalkan rukun-rukun umrah dan itu sebabnya orang yang meninggalkan rukun umrah ni atau rukun haji dia kena bayar dam, lepas tu dia kena tunai pula tahun hadapan ha? tahun hadapan maka Nabi menunaikan tahun yang berikutnya apabila berlaku perdamaian di Hudaybiyah maka Tahun yang berikut itu, maka Nabi mengerjakan um, umrah. Jadi, berapa kali lah? Dua kali kan? Baik. Dan yang ketiga, Nabi juga mengerjakan umrah, kaum muslimi dan musimat bersama haji. Maksudnya, setiap orang mengerjakan haji, kena ada kerja um, kam, um, umrah. Maksudnya, setiap orang yang mengerjakan haji. Kalau dia nak kerja haji saja dia tak buat umrah. Orang tak manis haji, tu. Memang Memang tu? Setiap haji kena ada buah umrah Itu yang ketika. ketiga Yang seterusnya ialah pada bulan Zulkaidah ha, Pun di antara itu Nabi mengajarkan umrah empat kali Memang betul Jadi kaum muslimin bermaksud nak dijadikan Sebagai pertanyaan oleh Ibnu Qoyim Maka dalam setahun tu Nabi mengajarkan sekali saja umrah jadi bagaimana yang dianjurkan Mengerjakan umroh ni Banyakkah? Banyak kali ha, Itu perbincangan dia Bagaimanakah kalau orang mengerjakan dalam Satu tahun tiga kali Adakah itu sunnah? Ha, ini perbincangan dia Boleh faham? Nampak senyap? Ya, kawal, sim -sim. Ha, baik Di sini kata ibnu Qayyim ada perbezaan pendapat tentang masalah ini ha, yang orang buat kerja umrah setahun banyak kali ini ada perbezaan pendapat menurut Imam Malik umrah lebih dari satu kali dalam setahun hukum dia makruh Imam Malik kata bagaimana siapa buat umrah dalam satu tahun berapa kali lebih dari sekali hukum dia makruh ha, sebab makruh dalih dia kerana Nabi tak je buat haji bang. lain lagi dengan pendapat muta'arif muta'arif ini suara ulama' mengatakan menurutnya boleh melakukan umrah berapa kali dalam satu tahun boleh tidak mengapa begitu juga pendapat al-mawas suara ulama' juga dia berkata Aisyah pernah umrah dua kali dalam satu bulan bukan satu tahun jadi saya tidak sependapat jika seorang dihalangi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal ketaatan dan mencari banyak kebaikan di satu tempat. Atau dikata saya, Katib Nukaim tak sependapat dengan orang ada nak menghalangi orang buah kebaikan. Nah, ha? baik. Di samping itu juga tidak ada satu nas, satu dalil pun yang melarangnya. Tadi ada untuk larang kerja umrah berkali tertahun yang tak akhirnya juga merupakan penampak jemur ulama hanya saja Abu Hanifah mengecualikan lima hari yang tidak boleh digunakan untuk umrah ha, lima hari saja ini pun penampak yang bagus iaitu Arafah hari penyembelihan korban dan hari-hari tasrih itu Yang lain boleh Tapi pada lima hari ni Abu Hanifah Rimmallahu ca'ala mengatakan Bahawa Tidak dibenarkan Contohnya hari Arafah Bila kita duduk di padang Arafah ke, macam -macam, Kita buatlah kerja amalan di Arafah Tapi ia semua Ada juga jemaah haji kita Bila dia duduk lama Di padang Arafah tu tak bermula terkencing ni mati tak lama. Dekatlah waktu maghrib. Ha. Ingatkan seperti terjau tak mari. Jangan <laughs> mula dulu. Baik. Adik klien dekat Ustaz. Ya, okey. Ya. Jadi kau musiminda ya. musimak kan. Kalau orang ni duduk di tanah Arabah dia lama tu, tak dak? Dia lama. kan kita ni waktu ukuh di tanah Arabah itu pada hari yang kesembilan levale selepas tergelincir matahari hari ke-9 iaitu bulan Zulhijjah itu hukum bermulanya ukuh, ukuh tu hari ke-9 iaitu selepas tergelincir matahari sampailah dia hari ke-10 sebelum terbitnya su subuh nah ada setengah orang dia duduk Tergelincir mata, selepas digelincir matai selepas waring kesmilan dia pernah lupa. Dia dah sekejap kamu sih dia patah balik ke mekok. Dia buat om. Um? Dia buat apa? Umroh apa dia buat? Dia buat om. Iya kamu sih minyak minyak. Dia buat apa? Shopping lah. Dia buat umrah. Umrah apa? Umrah apa riba? Sama saja. Hah? Sama sinat. Umrah sunat. Umrah sunat dia buat. Kamu silap-silap kira. Dia buat. Itulah sebab Abu pak kata am ah, itu tidak boleh buat. Sebab Nabi kata khuzu anni manasikakum. Khuzu anni manasik. Ambilan daripada aku. Bagaimana aku mengerjakan haji? Kalau Nabi duduk di Balah Arafah, nabi kan tak, tak balik ke Mekah untuk menuju ke umrah. Ah ha, ni kata Imam Abu Nipah tadi, semua boleh kecuali lima tempat. Apa dia? Di hari Arafah. Ha ada apa duduk daripada Arafah. Ah baik tu ke dua hari Ustaz. Ha? dua hari. Saring. Saring. Tapi kalau ikut tabah haji dua hari Sebab tabah haji, pergi hari ke-8 Duduk di Arabah Tapi hari Arabah Jumlah saat hari Baik Yang kedua ialah hari Kau muslimin dan muslimat Hari kurban Hari raya kur kurban Hari ke-10 Nabi SAW Dia tidak buat umrah Dia buat haji Dia begini buat tawaf ada orang kau mesti ikut sepuluh lepas selesai berkata eh, ni nak buat pula tawah nak buat ajis tu umrah sunat ha, tak boleh ha, kata Imam Abu Hanifah dan hari-hari terserik sebelah, dua belah dan tiga tiga belah boleh paham itu? Ha, itu yang lain boleh kata Imam Abu Hanifah baik ok ha, itu jelas ya eh? sekarang perbincangan kita boleh tak buat umrah ni banyak kali dalam satu tahun ha, Imam Malik kata mak makruh. Jadi pendapat al-Muta'arif dan al-Mawas dikatakan tidak mengapa. Dan kata Ibnu Qayyim pula, saya tidak menyukai pendapat orang menghalang untuk buat ibadat kepada Allah Taala di tempat. Ah, ha. Ibnu Qayyim kata, boleh buat. Ah, ha, umrah bila masa kecuali lima, ta, lima tempat tadi. Betul macam Jadi ada seorang yang bertanya kepada al-Khashin di sekolah Apakah tidak ada seorang pun yang mengikari perbuatan Aisyah itu? Maka dia balik bertanya, apakah demikian itu layak dia lakukan terhadap umat mukminin? Jadi kaum muslimin dan muslimat kelak orang tanya al qasim "Tak ada fkah seorang dikalangan para sahabat yang membantah mengikari perbuatan Aisyah yang mengerjakan umrah dalam sebulan dua kali." Tak ada ke orang bantah dah bagi Aisyah ni. Lalu Qasin kata, susul tanya orang bantahlah. tapi tanya balik, adakah layak seorang umur mu'minin kalau buat perkara tak boleh? Adakah layak seorang umur mu'minin isteri Nabi SAW kalau sekiranya benda itu tak boleh, umur mukminin buat? Jawapannya tidak ada para sahabat membantah. Tu. Maka itu sebabnya tidak mengapa mengerjakan umrah dalam setahun, banyak kali tak ha, berhati-hati. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, bau dia pernah umrah berapa kali dalam satu tahun. Baginda juga bersabda dalam satu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, Al Umratu ilal Umrati kafaratul lima bainahuma. Bayangkan umrah ke umrah berikutnya merupakan pendepus dosa di antara ke keduanya. Boleh faham tu? Jadi umum tak umum, kalau <coughs> mesti mencimak kalian walaupun Nabi tak buat setahun beberapa kali tapi ada perbuatan para sahabat yang buat, tak ada yang mengikarinya kena pola adis yang umum itu umrah ke umrah adalah kafaratun lima bain umat. Pendepus dosa di antara ke keduanya tabillahu ala yang kata kaum muslimin dan muslimat kalian penempuh umrah ke umrah ni penempuh dosa di antara keduanya berapa tahun okey soalan diulangi Kalau misalnya orang tu dia, dia pergi umrah sekali 10 tahun pula baru dia pergi Adakah di antara sekali dengan dua kali suatu tahun itu pengapul dosa di antara keduanya? Ya. Yeah. Ha? Yeah. Kalau kita baik kita tangguh. <Tan <-an> betul Sudah dah. Dah rugi pula ke kumpul dosa 20,000 tahun pun dah baik. Nauzubillah. Ah ha, jadi berapa? Wa Allahu a'lam. Siapa ni? Memang macam nak jawab ke jawab. <laughs> Hah? juga Siapa nak jawab? Ke kan fit biasa bertanya ke jawab. <laughs> betul tu. Okey. Baik. Dia ke muslimin dan muslimat dalam hati dia tak disebut berapa di antara umrah ke umroh ni pengampunan dosa. Kan? Ha? Dia tak disebut berapa tu. Tapi cuma adalah hadis secara umum mengatakan setiap lima tahun itu perbaharuilah akan haji. Antirah. Setiap lima tahun tu, Bagi orang mampu perbaharui lah haji. Tidak lagi. Haji lebih banyak. Ah? Haji lebih Orang Apa dia? Orang ram. Dia kalau haji ini lebih besar pandelunya Daripada pergi orang ram. Tak ada umrah Itu sebab kalau ada pendapat mengantukan Dia tu sepatut yang tak pergi umrah dah Wakil kok orang nak pergi, eh? pergi umrah Kan ada pendapat begitu kan Dia tu acak sekarang nak pergi umrah Acak lah umrah Lebih baik dia beri acak pergi pergi umrah Biar lain boleh pergi umrah Betul tak pendapat Pun dia yang juga ha? Tak boleh Janganlah betul masalah beribadat ni kalau muslim dan muslimat dia di tempat yang agung ah ha, dia tak ada beri peluang kepada orang betul betul ah ha, macam sok mayanglah kaum muslimin kalau oh, dia tu soh tamu, soh maw, eh, dan muslimat itu itu sok tamu semua tapi kau orang ada tak ada beri kau orang benda-benda ha, belum pula buah kebaikan jadi kalau muslimin dari hadis itu tidak ada mengatakan begitu cuma ar-umratu ila umratin kafaratul lima bainahuma kalau urus kombro itu ialah pengampun dosa di antara keduanya. Kalau Jadi wallah wala wa ada itu umum tapi kita ambillah kalau bolehnya ialah setiap bacaan haji ya digalakkan kita ni setiap 10 tahun perbaharukan haji. Ah, Dah seterusnya tidak ada perbezaan pendapat bahawa baginda hanya melakukan haji satu kali setelah hijrah ke Madinah. Iaitu dikenali dengan hajjah Tuluwada' yang tidak ada perbezaan pendapat bahawa hal itu dilakukan pada tahun yang ke-10. Bahawa Nabi SAW, kaum muslimin dan muslimah kalian, tidak ada perbezaan ulama bahawa Nabi mengerjakan haji dalam semua hidup baginda ayat itu satu kali saja satu kah? kali tak ada Nabi buat haji dua kali kali sebabnya ialah kaum muslim dan muslim maklian setelah mana syariatkan haji atau diwajikan haji kepada umat Islam setelah itu Rasulullah itu sebab Rasulullah pernah bersabda kalau ada kesempatan kesempatan tahun hadapan aku akan wajibkan haji tamatta tapi rasulullah SAW alaihi wasallam melangkah daripada hadjatul wada' 73 hari selepas itu baginda meninggal dunia lebang tu dan kaum muslimin dan muslimah kalian tidak ada khilaf di kalangan ulama dia terjadi pada tahun yang ke-10 masih hajjah tu wadah haji perpisahan itu tahun ke-10 ada juga ahli ulama' mengatakan tahun yang ke-9 sudah maha akhir masa tahun ke-10 ke-10 tapi Ibn Qajin mengatakan tahun ke-10 jadi memang Nabi mengerjakan haji sekali saja lepas tu Nabi wah wabat lepas itu ok ok ah? tetapi ada perbezaan pendapat apakah begini pernah haji sebelum hijrah ini selepas hijrah ni tapi ada perbezaan pendapat apakah begini pernah haji sebelum hijrah dari waya artamidi disebut berbelia pernah haji 3 kali 2 kali sebelum hijrah dan 1 kali terjad tapi hadis ni sama sekali tidak kuat dan tidak terjaga hadis tu doa doa infon e dia Nabi sebelum hijrah mengerjakan haji dua kali dan setelah hijrah sekal, sekali sekali tapi hibatkan hadis itu diwayatkan oleh Alimah Mertamizi tetapi kekuatan hadis itu tidak kuat baik ok ini sejarah ya ketika turun perintah haji maka baginda langsung menunaikan tanpa menundakannya Kewajipan ini diturunkan pada masa akhir Yaitu pada tahun ke-9 ataupun 10 ha, tengok Ibn Qoyim Ada ha, kata pakar ahli ulama' meratakan tahun ke-10 tapi ini pula dia kata apa? Ha, iaitu ia pada tahun ke-9 atau tahun ke-10 atau pula dah ha, jadi itu sebabnya ada sedikitlah ada ulama' pada tahun ke-10 ada ulama' pada tahun ke-9 Di sini satu dalil nak menunjukkan pada kita. Kawan semi dan musimak kelan. Haji ini boleh tangguh ke tak? Orang itu ada kemampuan, cukup belanja, keselamatan dan sebagainya. Boleh tak dia tangguh pengujakan haji? Tak boleh. boleh. Tak Ya. Ya ha? yeah. Dia begini keadaan dia Di sini ada terdapat khilaf ul ulama' Khilaf ul ulama' Mereka mengatakan Sebelum kita kaji khilaf ul ulama' ni Kita ambil dulu Misalannya kau muslimin, orang ni dah cukup dah duit dia mengerjakan haji. Apa kejadi? Baba cukup duit dia. Hmm. Nak tinggal keluarga dia nak pergi haji agak-agak berapa ribu agak-agak kena tinggal eh? 50, lah mudah ni. 50 ribu lah mudah-mudahnya. Naik package lah pula sikit. Okey. Iyalah sebulan sebulan lebih kat dekat 2 bulan. Ah, dan tiga semua-semua sekalinya Tiba-tiba dah cukup dah 30,000, 40,000 wajib tak bagi haji dia. Cukup dah duit dia. Lang mung tak bergaji? Bergaji cukup dah cukup. Ababang nah, ai macam tak cukup dia 30,000. Okey. Lepas ni sekawan si ni kau muslimin dah musyimah kalian dah cukup ditangguh tu pergi haji pulak jalan pulak lama-lama tahun pulak banyak lagi duit dia kita kata adalah dalam 200 ribu banyak-banyak ok 200 ribu 30 ribu nampak senyap yang sikit lagi 200 ribu nak nampak banyak tiba-tiba kau muslim ini dah muslimak kalian ingat masa ya? tiba-tiba kau muslim ini si ni dah cukup dah ribu semua-semuanya dia layak dia pergi haji. Dia nak beli rumah. Haji dulu ke rumah dulu? Rumah, rumah. Eh, kata Tak boleh okay, si. pergi sini. Kenapa ke segera? Macam mana boleh tarikh tarikh pertua? <coughs> Macam nulaju <nung gaduh>, ya. <coughs> Hah? adaulah anak beldi ni orang. Ada ada. Ada ada. Okey. Amnya tu. Bagaimana? Kalau ada ibu nak bekerja haji dulu ke atau nak beli rumah dulu? Malu. Haji dia. Ah, dia. Ha, dia begini keadaan dia. Okey. Tiada <coughs> dia kaum muslimin dan muslimat kalian manusia ni dia ada dua perkara dalam kehidupan dia. Pertama orang panggil Ad-Daruryat Yang kedua dipanggil panggil Ahdahsinia Ingat tak dulu? Ad-Daruryat Maksudnya benda Yang dalura tak dapat tidak dia menghendakinya Sebenarnya Kita ambil Ad-Daruru Ad-Daruryat Orang Melayu kita panggil Dalura lah Ketika itu -tuk tak dapat tidaklah berubah sikap ad-riyad lain pula mana tak sama aje memang tu ad-riyad maksudnya berkendak benda yang hajak betul-betul dia ndak yang keduanya tahsiniyah tahsini ni maksud kata Hasan asal membaiki membaiki baik jadi benda tu tak ada perlu sana tapi nak cantik je betul-betul rumah dah ada dah cuma nak besok rumah aje Oh mohoh ada tu cukup dah tapi nak buat pisau cantik. Okey, boleh pakai lagi ada ya tu untuk cantik dia. Ya? tu. Ah, ha, sekarang dua benda tu. Kalau sekalipun <laughs> dia-dua ada tapi nak buat romong dulu, tak apa dia tangguhkan pekerjaan hak haji itu. Karena benda tu daruri dia. Hmm. Ya? Ribang hmm. Tapi kau musim ini dan musim mak, kalian kereta dah ada dah sebuah nak beli selagi itu tak bolehlah tanggung sebab itu benda yang bukan daururi, dauriyah boleh bawa begitu? ok ok ya tu sebab Nabi SAW boleh sampai ke wajapan haji, tu, Nabi saya tu sebab kita nasiati kepada siapa yang sudah cukup semua sekalian pergilah haji, kecuali dia ada satu benda pemikiran yang lain, untuk dia rumah dulu ke apa itu tidak mengapa Jangan dari hujak tak sampai seru pula, itu lain. Eh. Antuni ha, tak sampai seru saja benda betul. Ha, dia. tapi kenauri sampai seru. Belah haji je tak sampai seru. Tapi pergi ke mereka sampai seru pula. Hawa itu sampai seru pula, benda dekat. Eh dekat dekat. Kau musim Indonesia. Eh, tadi pergi ke India sampai seru. Pergi India. Ha, pergi India. Pergi Pakistan sampai seru pula. Tu Pakistan. Itu mak khamis. Mana lebih afdal? Disimpan duit untuk pergi haji atau duit untuk pergi jemaah tablis di Pakistan? Haji. Aku juga komisen boleh tanya. Oh, macam oh, saya, saya pernah pergi saya pernah ke Rewing, khamis. Masuk Pakistan dulu. Rewing Pergi haji dah. Dia kata saya tiap-tiap tahun pergi haji. Pergi pergi Raib. Right? Nama tempat tu iaitu Istimak Tabligh dunia ni dia buat di Rewing. Pakistan. Pakistan Dulu dia buat di Sepang kan? oh. ha, Tapi kita puji lah Jemaah Tablay Kamu semua Sedunia datang Dia urus secara baik Alhamdulillah Itu pandai mereka eh, Tak boleh kutuk mereka Mana boleh kutuk Kamu Zimah-Zimah Yang pernah buat di Sepang Mereka percaya kamu Ribu Warta ribu orang datang Dia berurus urus Waktu solat Boleh urus Tempat uduk Bayangkan Itu memang kelas Alamaklah. Ha, Berlis sembahyang saja kau muslimin dan muslimah kalah. Milis tu sembahyangnya betul boleh tutup kedai. Sembahyang berjemaah sekali. Siapa boleh buat macam tu? Ada ha, orang boleh. Bagar itu memang clash. Ha tapi masalahnya kalau muslimin bukan bukan no kelas tidak. Kalau muslimin datang tiap-tiap tahun, datang tiap-tiap tahun tanya bab tahun dan mari dah. Saya tak tahu dah puluh tahun dah mari sini. Yang Haji meninggal dah adi tak pergi lagi. Ha itu satu kesilapan. Hmm. Itu satu kesil Kesilapan. Ha, bagi tapi ni apa tuan? orang. Ah tu macam aku. Bagi saya kau mesti kau oh, mana oh, betul eh. dengan pondok semua sekali. Kau ha, tak betul tadi madalah kau mesti muslim aklah. Betul tak betul? Ah kita konding semua. Satu benda tak betul tu kau konding belak. Ya jadi. Ha, Adik juga kan minta maaf lah kan kita monggak cakap yang ni kadang-kadang ni kau muslim nak muslim nak muslim nak kita kata muslim nak muslim nak kalau dia betul lah kadang ni ada orang orang naik mendera boleh tapi semayah dah lantap dia kalau pacot mendera dia lah orangnya betul tak betul tapi semayah Allah jihilah paling lemah sekali semayah berdua kadang-kadang ni itu satu benda kalau nak kondi mengondi dia ada satu sama lain cukup lah cukup lah mana-mana mampak yang baik kita ambil ni ibadi amesh. Okey ya? Tentang permalallah taala dan sempurnakanlah ibadah dan ha. Sepernah kalah haji dan umrah kerana Allah. Apa dia? Waatimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Adalah saat ini nak al-Imam Syafi'i. Rahimallahu taala. Apabila berbicara kan? kan haji ni dia ada tiga kafiyak Memerjakan haji ya? ya Haji Ifrat Haji bukan Dan haji ki Haji ki orang kan, Cara menunakan haji ni Haji itu kena tahu Kalau tanya besok nak pergi mana Nak pergi haji Haji apa? Haji! Ada kau mungkin tak faham lagi Nak pergi haji Olehlah. Bacik nak buat haji apa? Kerja haji lah ya? Yelah haji apa? Haji! Betul-betul. Ha, susah kan? Ha, jadi, apabila orang nak mengerjakan haji, dia kenal. Ada ilmu dia. Haji apa dia nak buat? kan? Dan istilah dia haji ifrat. Iaitu mengerjakan haji terlebih dahulu dalam bulan haji. Lepas tu, barulah um, umroh. Umroh tu kemudian. Adi Tamato mengerjakan umroh terlebih dahulu dalam bulan haji. Lepas tu, baru mengerjakan haji. Aji, baik Itu Haji Kiram Mengerjakan kaum muslimin dan muslimat kelan Haji yang umrah, yang ikhram satu Tawah yang satu Syair satu, tahalun yang satu. yang satu Itu dia Jadi, kamu mana lebih afdal? Mana lebih afdal di atas Haji itu? Imam Asyafi'i ah kata Bagi penampak dia Yang lebih afdal aji Ifrah Ifrah ni asing-asing yakni mengerjakan haji terlebih dahulu lepas tu bahawa mengerjakan umrah sebab apa? dia berdasarkan kepada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 196 wa'atimmul hajjah wal umratalillah sempernahkan haji dan umrah kerana Allah Allah ta'ala sebuah haji dulu lah haa? wa'atimul hajjah kata mana? Allah tak sebut haji dulu wal-umrata dan umrah lillah kena Allah jadi atas dasar ini kau muslimin dan muslimak lah, bila disebutkan um haji dulu buat umrah maka tidaknya. kalau haji dulu umrah kalau haji dulu siapa nak haji dan umrah kalau buat haji dulu dia dapat tepuk umrah menghaji apa? ha? haji ifrah lah ha? ha, maka dasar itulah imam syafi'i mengatakan Haji Tamah Haji Ifrat bagi pandangan Imam Abu Hanifah pula dia kata yang lebih afdal ialah Haji Tamah Haji Tamah Tamah sebab apa? sebab Rasulullah kata dalam hadis yang lain kalau ada kesempatan tanah hadapan aku akan mengerjakan haji tamattu. Ah sudah, bukan. Kalau ada tempat ke depan, tak ada dapat aku mengerjakan tamattu. Atas dasar itu, orang kata tamattu lebih afdal. Imam Muhammad pula kata, Aji Kiran lebih afdal. Siapa? Siapa Nabi kata inna dinaya yusrun. Agama itu adalah mudah. Yuridullahu bikum al-yusra wa laikum Allah Taala menyukai yang senang dan tidak menyukai yang susah. Kalau ajikrah ni senang atas senang. Ha. Senanglah ihramnya satu, tawaf yang satu, sa'i yang satu, tahallul yang satu. Boleh faham? Ada khilaf ulama dalam masalah itu. Boleh? Ha, jadi. Bahkan yang pentingnya buat haji dah. Dok nak cerita di khilaf-khilaf pergi haji pun tidak. Betul betul. Hukum pemain dam haji saja. Baik. Sekalipun turun pada tahun ke 6 atau pada tahun peristiwa Hudaybiyah tu ayat ini, ah ha? turun tidak menunjukkan kewajipan haji. Itu hanya sekadar perintah yang pernekan haji dan umrah selepas ada pencerdakan keduanya. Tapi bukan berarti itu menunjukkan dimulai ibadah haji dan umrah. Jika ada yang bertanya, dari mana kalian tahukah japan haji itu turun? Pada tahun ke-9 atau ke-10? Baik. Okey, ayat ni ya. Ayat yang kita baca itu. Wa'atimul hajjah wal umratadillah. Baik. Haja ayat ni diturunkan pada tahun yang ke-6. Sempurnakan haji dan umrah. Bermaksud Ibn Qawiyyid nak berterang pada kita dia kata bahawa haji ni diwajibkan pada tahun yang ke-10 betul tak tahun yang ke-9 akhir tahun ke-10 macam ni tapi kebagaimana ayat yang menuruh wa'atimul haja wal umratalillah menjadikan haji dan umrah itu nak sama dengan sempurna kalah ayat tu turun pada tahun yang ke-6 jadi kalau begitu haji ni wajib pada tahun yang ke-6 kan tahun ke-10 5 menurut jadi bagian ini penyelesaiannya haji dia kata ayat itu bukan tanda wajib tanda persyariatan dianjurkan mengerjakan ha? haji tapi yang wajibnya pada tahun yang ke 10 haji Dari mana kalian tahu kedepan haji itu turun pada tahun ke-9 atau ke-10 Ada yang pendapatkan kandungan surah Al Imran <tuh> turun pada tahun datangnya para utusan pada waktu itu, Tuan Najran yang menabi SAW dan menjalankan perdamaian. Dan mereka menyatakan kesempatan berjizyah ha, kepada beliau. Sementara ayat tentang jizyah ini turun pada saat perang tabu. Atau pada tahun yang kesekembilan. Pada saat itu, turunlah kandungan surah Al-Imran. Beliau berdebat dengan ahli kitab. dan mengajak mereka bertauhid. Dan juga menentang mereka untuk berm bermubah alam. Ha. Bermubahak ha, ala, ala juga dia ikut bawa penduduk ha, Mekah dari kalangan orang-orang musyrik Masih merasa penyesalan ada barang dengan mereka yang hilang ada ha, faham itu ha, Jadi kenapa pula ujah tahun 10? Sebabnya surah Al-Imran ni Surah Al-Imran, kamu sehat-sehat Dia turun pada tahun 19-19 Apa dia? Walillahi walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata 'alaihi sabila Itu surah apa tu? Ish kita beri keluh Itu surah Al Imran. Budak, kenapa senyal? Baik pernah aku manabi bejadap tu. Ah jadi ha, walillahi ala nasi hajjul dan segala Kata manusia itu diwajibkan menyekhadik ayat ni pada tahunnya kesini. Kashmir itu soal umur. Maka dasar itulah mengatakan baru aji wajib pada tanah kesat. Kashmir. Ha, ah, gede baik. Okey, ada. Ya? Ah. Ha. Beliau berdebat dengan adik kitab dan mengajak mereka kepada tauhid dan juga menentang mereka untuk memubah halah. Berubah bermu, memubah halah. Tak memubah halah. tahu. ha mendengar. Eh perkara ninggal berdebat. Sumpah sumpah. Kelo, kelo, kelo, kelo, kelo, kelo. Maksudnya sumpah laknat lah. Ah membahalak. Betul tak betul? Ah ha, sumpah laknat. Macam orang minta dulu Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan apa nama budak kecil tu. Ah tempo tu kemudian dia sembak. Man dia. Manihlah kalau kamu semak kelak bersumpah kan kepada anak. Betul tak? Ah jadi kalau kamu semak dia ah jadi mubah halak. Mari bersumpah belaku. Ah jadi. Sedangkan dalam Islam tak ada galak mana halak ni. Walaupun ada dalam Al-Quran kamu mesti ada sebut iaitu orang-orang Yahudi tak dia dia mengikari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan percaya pada Quran Nabi kata mari Mari kita ni Berjebak dengan cara mubah Ah, Haa Bukan berbanding Mubah Allah Haa Cara menjaga Pakak kumpul orang ramai-ramai Kita buat dekat mana? Studium mereka Buat studium mereka kan Sebab studium mereka tempat duduk ada 30 ribu Bagaimana musim-musimak kalian? 30 ribu Lepas tu dia padang tu ruang dia duduk lagi. Terang. Semua rakyat ting dia tak ngerti matematik. Letak jawatan kalau tak ngerti. Dia kata cuma 3,000 sahaja. Penuh mereka dalam dekat 3,000 sahaja. Ya Allah buat apa. Orang menulis 9 sayang dia ke musim. tak macam? Jadi ke musim, ke musim. matematik UN Hampir dekat 7 dia tak. 700. 700. Ha, baik, cerita nak Jadi mudahlah. Baik, semua pak kumpul dekat ajaklah orang-orang dia -orang di pantai Jarah dekat musim muka Walaupun dia pergi stakat ha, masjid negara saja tak sebab ramai orang muslim-muslim. Okey. Seorang duduk tepi gua sini. Juga dekat tepi gua saja. Okey. Jemputlah seorang ahli ulama siapa-siapalah untuk kamu punya nama musinah adalah kan. Ah. Ha. beri nasihat dulu. Ha. beri nasihat dulu. Cuba ha. kita buat nama A dah. A. Mubah Allah ni sangat bahaya. Itu sebenarnya kita redah bahawa Allah Taala laknat kepada kita. Adah kesalahan yang kita buat yang kita tipu. Ah ha. tanya pula pada Aisyah. Wahai Aisyah Mungkin ingat Mubillah oh, ni Tak nah, nah. Setuju tak setuju Barang siapa yang berasa salah Mengaku dan bertawbah lah Kalau kamu dua-dua kepada kerah belakang ke, Maka kita Mubillah lah, lah. Ha, Jadi jemputlah seolah Kan tahu ha, tak Ustaz Kepal belakang ke, Jemput baca dua Ya Allah engkau tentukanlah di antara kedua ini Siapa yang benar, siapa yang salah. Hei, takutnya, ya Allah. Naklah mereka yang salah itu. Haa, boleh? Gambar boleh? Haa, jadi. Ha, susah tak susah? Haa. Itu susah lah kalau muslim, ini, dalam muslim itu, kan? Tapi dalam Islam ni, dia mengubah ni, perkara-perkara yang tak ada jalan penyesaian. Aduh ha, itu tapi kaum muslimin sumpah pun begitu juga dalam Islam ni kalau sekiranya tak ada jalan penyelesaian tau tapi kalau sekiranya ada dalam penyelesaian dalam Islam, tak perlu sumpah beribang dia tu banyak tak jangka-jangka kalau orang kaum muslimin dan muslimat kalian mendakwa seorang tu melakukan hubungan dengan dia dunia sekarang, dunia banyak fitnah. dia kena datangkan saksi kalau tak datangkan saksi dancaya orang mendakwa ah ha, menjual maruah dia, maruah orang, bini dia, bini orang, betul dak tu? Bini orang bini dia, betul dak tu? Betul? betul orang betul. Dia. Tapi bahkan siapa yang nak mengaku dia tu, dia kena datangkan sumpah. Datangkan saksi. Tak boleh main sumpah-sumpah gitu, betul dak tu? Ini sekejap-sekejap sumpah, kejap-kejap sumpah, betul tak, betul. Saya pun tidak bersumpah betul tak? <tuk> kalau kerja-kerja main sumpah kamu semua tak ada guna dekat universiti kita wujudkan fakulti undang-undang tak ada guna kita mengaji tujuh tahun, enam tahun kalau takut PhD kuliah undang-undang apa guna kita mengaji? sumpah pelalu, betul tak? Tadi ada dia masalahannya ya? ha, ok tinggal, jadi mubahalahnya begitulah caranya <tuk> Jadi, apa nama dalam Quran adalah surah Al Imran ada sebut juga. Ha, ada sebut surah Al Imran. Baik. Okay. Sedangkan ayat itu turun pada tahun yang ke kesimalan. Ha, ah, dia baik. Kemudian turun ayat. Hey orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musri itu najis. Maka janganlah malah. Ha, Me, janganlah mereka mendekati yang haram ah ha? sesudah tahun ini lalu Allah menggantikan jijih ya, semua itu terjadi pada tahun yang ke-9 okey abah eh sejarah sejarah ibnu qoyni campur sejarah campur benda campur benda itu jadi lupa ah ya? ha. tadi kita buat adik hebat sejarah pula kaum muslimin oh lupa dah tadi betul tak ha, tapi kita ingat kembali ya baik ha, hebat ibnu ketika Nabi SAW berhasrat nak haji, maka baginda mengumumkan pada orang-orang dan mereka pun bersiap-siap untuk haji bersama baginda ha, itulah kawan musim kalau kita nak pergi haji, kaburlah kawasan patah dua, betul-betul ini senyap ya. tak payah buat penuri lah nak buat penuri itu juga pasal, betul-betul tak ada dia masalah, tapi kaburlah mana rupa pergi haji senyap je kawan musim minum, minum maklumat Nabi nak pergi haji Dia kabur ramai oh. <tuh> ha, Baik Ok Tapi tempat kita ni dah biasa dah Kalau nak pergi haji orang buat kenuri ha, kan? Buat kenuri Kata orang buat kenuri ni Tidak sunnah. Hanya mari pulak situ pulak Betul-betul <tuh> Tak apa, buat kenuri pun Tanda kita nak syukur pada Allah Sebabnya kita ni dalam bab kita mengerjakan aji. Kalau tuan-tuan baca dalam bab buku Minhajul Qasidi InsyaAllah kalau habis kitab ni umur panjang Kita mengaji kitab ni Tapi kitab ni ada lima jilid Ini jilid kenungan tak habis, habis Betul tak tanda. Bila nak habis, tak dah hal ulang. Kali-kali orang. Wallahu'ala. Dia minta-minta pada Allah Ta'ala. Sebab mengaji ni kadang-kadang memang tak habis. Sebab tak habis kadang-kadang ni tubuhnya mati. Tak habis juga mengaji. Yang kedua keduanya anak murid mati, tak habis juga. Yang ketiga yang kelah mati lagi, tak habis. Itu, itu, itu. Itulah saya mengaji. Artinya, kalau orang mengaji dia kata habis, ni masalah silap dia lah. Aku dah habis dah mengaji. Jangan kata tak ada orang mengaji habis ni ilmu Allah taala amat dua Jadi sebagaimana kamu muslimin dan muslimatlah satu hari ya Nabi Khaydi dengan Nabi Musa ni naik di atas perahu. Kan naik atas perahu? Naik atas perahu. Bukan naik atas perahu kan lain. Lepas tu bila kan sebelum sebelum Nabi Khaydi tebuk-tebuk-tebuk kapal tu, kaum muslimin dan muslimatlah <tuh> lalu ada seekor dia hingga dekat perahu tu orang apa nama ujung perahu tu orang panggil apa? putih ni punya buh ha? buh ada perahu tu orang muslim ah nak orang apa kenamnya? tak faham tak? Ha. entah nak nak apa kak muslim baik hujung ha, perahu lah haa jadi jadi burung tu kak muslim dan muslim ni kak lautan dia patut air Lebih ni Itulah kelebihan burung pada manusia Boleh makan benda masing Kita dah boleh Dan tak kena dapat tinggi burung itu Memang macam Jadi, bila burung termakam Kita kan minum air itu Kata Nabi Khaydi Air Musa Coba tengok pada burung itu Apa dia buat kan dia pat dia renung air maka lekatlah pinau air lekat pada paru burung itu itulah ibarat ilmu kita ilmu Allah Taala ni ilmu sya ibaratnya seperti lautan semudara yang luas itu ilmu Allah Walaupun tak buat ada ibarat tapi itu ibarat Ilmu Allah Ta'ala yang beri ke kita eh, Musa, Ibarat air lauk yang lekat pada paru burung Haa, buatan cinta Ilmu Allah ibarat Lautan semudera yang luas ni Ilmu kita ni Yang Tuhan beri Ibarat air lekat pada paru burung Banyak mana? Itu pada Nabi Musa Nabi Hede Pada kita Pada kita pun lah oh, apo ah tak apo oh. betul tak, betul ah uh, betul tak, betul macam-macam etup dia belagak dia halim lelaki tu kan kalau sibin ada ugule kau mesti dekat dada ni atus pak tak ada orang menuntut ilmu ni habis ha? kalau orang kata ustaz tu mengaji tak habis memang aku mengaji tak habis betul tak segi-segi ni albih ha? betul betul tapi memang tak kan <tuh> <tuh> ada banyak lagi kamu tu itu sebab kata kita bin Hadul Qasidin Dan sekarang oleh Ibn Tamiyah Ada-ada orang nak pergi haji ni Sebelum di pergi haji Jangan jana tebak dia nak tawab Sebelum di pergi haji Ada-ada dia Dia kena minta minta ampun pada Allah Istighfar dulu sebelum dia pergi haji Itu ada dia Kalau dia bersalah dengan Allah Tawabalah Kalau dia bersalah dengan manusia Minta maaf pada manusia Sebelum di pergi haji Takut apa terhalangnya doa-doa Sebab doa. kalau Bersul Umrah pun sama tak? Ha? Umrah pun sama ha? Adik-beradik cuma buatlah air sikit ya? <tuk> <tuk> Haa ha, Jadi Baik Jadi kau muslim ni dah muslimat kan? Hmm. Itu kadang-kadang orang ni Dia nak minta-minta maaf Soalan tu Pada juga kan? Kalau dia kata Pertama dia buat penurut dia Tak ada syukur Dapat pegaji Yang kedua niat dia Boleh hmm. jumpa dengan orang Betul tak betul? Boleh jumpa dengan orang Minta maaf Dia tak ada masalah Ha, tapi jangan niat lain pula kalau aku buat penuri boleh keling pula itu, itu itu itu hancur wal lebur dia panggil hancur wal lebur ada juga pasal aku tu betul-betul jangan na'udzubillah min zalim kan kamu musim orang nak beri itu suka pasal tetapi jangan ada mengharap lah. ha? tak mengharap lah. jangan bukan tidak mengharap jangan mengharap betul betul ha kalau tidak mengharap kenapa ada juga harap <tik> betul betul jangan muharaplah kamu semua jemaah betul jangan tujuannya aku kalau aku dapat syukur nah. Dap Orang kata pendudukan kesyukuran Yang keduanya aku nak minta maaf pada orang Kata muzirkan, dia maafkan Alhamdulillah tak apalah Jangan kata, ay bukan sunnah buat kenuri tu Boleh buat macam tu Tapi tak ada lah dalam agama Bila orang nak pergi kenuri Nak pergi haji, so buat kenuri ya, Tak ada lah Jadi kaum muslim dan muslimah kelam Sunnah-sunnah ni ada benda Yang kaum muslim dan muslimah kelam Nabi tak buat Tapi Nabi benar ah ha, betul tu syarat bro. benar kata dia di masalah kita macam tu. Ha, baik. Tapi kalau adik mohon tolong kirim doa untuk adik. Bisa doakan tu. Okey, baik guys, kemusikan-musikan. Boleh doakan dia. Sebab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak pergi musafir, ha, jumpa Nabi, ya Rasulullah, berilah pesanan kepada aku. Ah, ha, beri pesanan kepada aku. Kamu para sahabat nak pergi musafir jumpa Nabi dulu. Ah ha, kebanyakannya ya Rasulullah berilah nasihat kepada keluarga ya, Mas Apni. Doalah untuk aku. Ha, tak ada masalah. Dad ini orang yang menyedih disuruh ya bagi adik doa untuk dia. Ah ha, boleh, tak ada masalah. Jangan lupa ya doa untuk saya. Alkit berg eh, tak ada halangan dalam Islam. Sama pun tak ada orang sini. Ha? Dia baik kita masih direct. Ah oh, kita pula dah. Berkara nak jadi pendek, jadi panjang. Bodoh. <tuh> Lebah macam Kau muslim ni dah muslim. Dia ni sebab ni sebab ni Kenapa nyata tak beruntung Orang sini direct Kenapa tak Sebab dalam Islam ni Ada tempat-tempat Yang Allah Ta'ala Mengatakan Tempat tu berkat Tempat tu ber berkat Kan dia sebut Dalam Quranul Tabar Rakanul Lazi Biyadih ilmun ha? Keberkatan itu datangnya ni Daripada tangan Allah Allah Ta'ala Menentukan benda tu berkat jadi beri tempat berkat ni banyak. Asyura ah, tentulah mereka, mereka Madinah Berkat. tempat dia. Aduh dikit doa orang mustajab. Dan dalam hadis Nabi pun ada sebut. Kenapa Nabi s.a.w apa le Nabi bengkercan haji? Ada tempat-tempat yang Nabi doa. Ah ha, jadi Nabi berdoa berdoa. Jadi doa Nabi begitu panjang masa itu. Ah sudah tentulah tempat itu mustajab untuk berdoa. Ah ha, jadi cara langsungnya umumnya boleh doa pada mana-mana pun tapi doa tempat mustajab ni itu lebih lebih pas, lebih pantas, lebih elok, boleh faham itu Jadi ha, baik. Di antaranya di Padang Haroqah. Ah pun namu Nabi berdoa lama sembo. Tak ada pun daripada waktu lepas terbenci matahari hinggalah ke maghrib tu dan cakap Allah ada Nabi oh melajak pada Allah zikir, taubah zaman kita ialah pergi haji tu pada umrah pok, pek, pok, pek, pok, pek, pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok dah habis-habis tak bolehkah kita maksudkan betul tak tu. Kadang-kadangnya kamu sini Duduk sekemo ni saya tahulah Pernah jadi mutawik kan hey, Ya Allah pening kita Kena duduk dalam kemo tu Ini batas cerita Cerita yang perah beli tu. <tuh> <tuh> Apa guna Tersabiri akan beri arah Minta tinggalkan kemo Pergi tempat masing-masing Nanti -masing. dia Atau tempat mustajab kepada Arafah Kan Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian nabi juga rajin berdoa panjang di antara melontar jamaratul udha ustun tetap tak enggan tajak berdoa. Lepas kita melontar jamaratul ula jamaratul usto terdapat sebab mengikut adil nabi sallallahu alaihi wasallam lepas nabi melontar jamaratul ula tu Nabi mengadokkan tangannya ke arah kiblat. Ah, ha, ke kan kiblat. Sebabnya kamu semi dan musimak mak keliat kiblat tak ada dah. dah. Nama-namanya Nabi berdoa lepas melontar gentu Aqabah tu satu jam. Ya Ula ulang Bukan satu jam. Allah cakap kan? betul cakap dah. Ni main angguklah ke. Betul-betul. Yang tu sepanjang surah Al-Baqarah. oi oh, banyam ni macam emergency bukan sekadar ful wallahu ahad lepas Nabi melontar ular tu Nabi mengangkat tangan berdoa waduk kebla ke ni surah al-baqarah Lama berdoa jadi zaman kita lain tu lepas melontar jam jamratul ulak ni pakak berlari berebut pula nak melontar jamratul ussa musta berebut berlari tu Beramai ke? Ha? Kalau beramai pun jangan berhubung, nak berhubung. Jangan berhubung, jangan berhubung, Betul-betul. Uh, jadi, dia berhubung, lah, betul-betul. Ada tempat berhubung, kita pergi. Mm -hmm. Kalau direct macam tu, kalau kita berhubung, mm -hmm. kita pergi wujung. Selalu mereka berhubung, tolak ke? Ya, yeah, kita pergi melontak, tepi-tepi, tak faham. Mm -hmm. Tepi dilih, mm -hmm. pergi, mereka mm -hmm. Tapi doa tengok-tengok ni mana kampung. Haa, nanti Turki tak kira apa. memang tu. Lepas tu kaum muslimit, lepas menonton jam Ustaz, Nabi pun berkonti, Nabi pun berdoa pula. Panjang dia, seperti mana surat Al-Baqarah juga. Haa, tapi kita ni cepat-cepat lepas menonton jam nak pergi makan KFC dekat sini. Haa, itu jadi masalahnya. Haa, nanti dia. Tapi lepas Nabi Melontaja merantuk Al-Qabak, Nabi tak ada doa lah. Okey? Atulah Nabi balik. Atulah dia, atulah tempat Musa ajak ah, doa. Atulah kita kata, tolong ya doa untuk saya. Ha. Yang keduanya ialah kaum muslimin, yang muslimat kalian, di antara Sopar dan Marwah. Bukit Sopar, Bukit Marwah. Kan dia berdoa untuk itu. Berapa tempat itu? Ha. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian, itu sudah tentulah, di dalam hidrud Ismail Murtazam kan ha, Nabi Nur Azim ha, itu di Okey, ok ha, di mana pula lepasnya ha, ketika Nabi SAW berserah, ha, jadi Nabi Kenuri itu tak ditambah itu cuma Kenuri itu teknikal saja ha, tapi tak boleh kita kata sunat weh buat Kenuri kita nak pergi haji ini ha, itu tak ada ha, tapi barang siapa nak buat boleh Benda itu benda yang diharuskan, tapi dia boleh jadi keba kebaikan kalau tujuannya adalah benda itu harus. Dia menesara pun boleh buat. Jadi, dia jadikan benda itu kebaikan. Okay. Dan insya Allah ni kita sampunglah, nampak panjang.